Що довше будете дивитись, то більше схочеться дивитись. Що глибше будете доходити думками, то більше виникатиме нових, ба навіть несподіваних думок. Що краще зрозумієте, то швидше, то сильніше опанує вас бажання наблизити його до себе, наблизитись самому. Щоб самому ж здобути таку живу й прекрасну міць. Ось у зливі сонця стоїть він перед вами, засмаглий та чорночубий. Він, може, виглядає трохи важкуватий, проте ви ще побачите і сприт, і гнучкість. Ось випростується він широкоплечий, пружний і непохапливим, спокійним, теплим оком, Промінить просторінь. Він так поважно й владно дивиться навколо, що нема сумніву. До ніг його вся далечінь. Він непохапливо та так уважно дивиться, що нема сумніву. Там розступаються глибини. Він так любовно обіймає оком цю зарожевілу на сонці персть, неначе ту коханку, і вам здається, що вже не пильні очі, то простяглися руки, які поволі пестять, хвилинами стискають, хвилинами легенько отгортають одіж, щоб засміялась розкіш лома. Ви піддаєтесь силі цього дійства. Вас опановує таке ж бажання. Вас мимоволі тягне в той же бік. Ви теж напружено скеровуєте позір, ви теж підсилені його стремлінням, охоплюєте далеч, ви теж вбираєте очима одіж, що заслоняє ґрунт. Ви одгортаєте примхливі складки, ви споглядаєте красу немрійних, вишиваних, пшеничних, так Запобігливо, так хитро, так упереджено, так однобоко ославлених просторів. А ланки протиріч, красу, самих глибин. Гукає він, і вкупі з ним вийдете далі. Ви бачите, ось величезна смарагдова тканка, ось багатющі сіножаті, а під ними суцільні підверсти. Брунатні підверсти. Галло, гукає, 1 мільярд 474 мільйони 245 тисяч тонн повітряно-сухого торфу. Чіткі рулади цифр. І віддавшись на волю цих звуків, ви вже чуєте півтора мільйона кінських сил, що з них можна користатися день у день протягом ста років. Чітка музика цифр. І далі, полинувши в другий бік, пронизавши ще глибше поверхню, бачите ви шари густої речовини. Гало! Понад 25 мільярдів тонн рудого вугілля найліпшої якості! Напружене, буркітливе стакатто цифр. Бо невідомо, скільки ще лежить понад цими мільярдами. Бо не знати, скільки ще виявить цього скарбу ваша допитливість, що її тільки тепер насправді збуджено. Буркітлива, інтригуюча музика цифр. І віддавшись на волю цих звуків, ви вже чуєте 5,5 тисяч калорій основної тепловидатності. Ясна річ, ви тут довше затримуєтесь поглядом, затримуєтесь думкою. Ви помічаєте, як по хащах правобережжя Причаїлись снажні половчанки Щедра Понтайя, щедра Мошора Нестримна вижгора, весела Катеринпіль Ніжна Саксагань А ще багато ви проминули своїм оком А ще багато-багато їх міцно снять Ждучи у вісні, коли прийде сильний та Невідступний прийде, розбудить, візьме. Ваша думка, затримавшись тут довше, розгортає у вашій пам'яті сторінки степових архівів.